24. fejezet Kedves Dév! Nagyon keményen dolgozol. Olyan büszke vagyok rád. Néztelek, amint a futópadon lépkedtél, miközben labdákkal és lufikkal szemkész koordinációs gyakorlatokat végeztél, felhevederezve, és közben telitorokból Billy Joel számokat énekeltél. Úgy éreztem, még sohasem nyűgöztél le ennyire, és sohasem voltam beléd jobban szerelmes. Ma, amíg te az egyórás foglalkozási terápiádon voltál, elmentem egy hosszú sétára a Michigan túl körül. Újra elkezdtem érezni a dolgokat, apró dolgokat, például tudom értékelni a napsütést. Visszamosolygok az emberekre, akik megjegyzést tesznek a domborodó hasamra. Kezdek visszatérni az élethez veled együtt. Kedves Dév! A mai napnak megvoltak a maga hullámhegyei és völgyei. A pszichológiai konzultációdon volt egy őszinte beszélgetésed, dr. Prattel arról, hogy mi történt veled. Úgy tűnt, ez az első alkalmak egyike, amikor valójában felfogtad. Nagyon elkeseredtél. Úgy tűnt, hogy az egész valód összeomlott. Azt mondtad nekünk, szomorú vagy, hogy úgy érzed, nem vagy a régi önmagad, és nem érted, miért történt veled ez a sztrók. Minden erőmet össze kellett szednem, hogy akkor ne törjön rám a sírás. Erős akartam lenni, érted. Azt mondtam neked, hogy én is szomorúságot érzek, és én sem értem, de azt tudom, hogy le fogod győzni, hogy nem akarok bármit vígasznak nevezni ebben a kegyetlen helyzetben, de azt tudom, hogy valahogyan, valamikor a jövőben képesek leszünk pozitívumokra lelni ebben a pokolban. Hogy ez volt az életed legrosszabb három hete, és hogy a harc, hogy összeragd magad, ezután a sztrók után a legnagyobb kihívás lesz, amivel valaha is szembe kerülsz, de nincs kétségem a felől, hogy meg fogod nyerni ezt a csatát, hogy együtt megnyerjük ezt a küzdelmet. És azt, hogy a végén nem csak száz, hanem száztíz százalékig önmagad leszel. Hogyha túléled ezt a poklot, jobban fogod értékelni az életet annak minden szépségével együtt. Hé, hey, hiszen életben vagy. Kezdjük ezzel. Most itt vagy velünk. Sohasem voltam semmiért hálásabb az életemben, mint ezért. Itt vagy, jobban leszel, és a véget ér, hiszem, hogy egészen más szemmel fogod nézni az életet. Jobb ember leszel, sőt jobb féri. Testvér, gyermek és barát, és még jobb orvos is. Ráadásul még jobb apa. Kedvesebb, szelidebb férfi, aki mindent jobban megbecsül majd. Szerencsére a pszichológus után fizikóterápia következett, amit mindig imádsz. Felhevedereztünk az antigravitációs futópadra, ami elég menő és a testtömeged 50%-ával futottál. Jól érezted magad, bár megegyezted hangosan, hogy ettől a heréidet olyan furcsának érzed. A foglalkozás vezetőjének ez nagyon tetszett. Júj! A fizikoterápia után folyamatosan érkeztek a látogatók. Itt volt egy gyerekkori barátod Teddy Lég Forestből, Péter a barátod az egyetemről, és Will rezidens társadés barátod. Három téged nagyon szerető barát, életet három különböző szakaszából, mindegy szobában. Sokat nevettél. Egész jó hangulatba kerültél, ahogy eszedbe jutottak a gyerekkori emlékek, és meghallgattad a legújabb rezidensi plegykákat. A napunk gyönyörűen végződött. Az ágyban elismételtem napi mantránkat. Minden nap, minden téren jobban és jobban vagyok. Megkérdeztem, hogy tényleg hiszed -e ezt, és azt válaszoltad, hogy igen. Nem tudtam abba hagyni az ölelgetésedet. Úgy örülök, hogy itt vagy. Olyan gyönyörű vagy a szememben. Ahogy néztelek álmodban, Arcod ártatlan volt, Tested gondosan fehér takaróba burkolva, Olyan békésnek tűntél. Remélem, csodálatos dolgokról álmodsz. Mindig szerettem nézni, ahogy alszol. Remélem, ezt nem találod ijesztőnek. Tényleg, olyankor annyira, Annyira nyugodtnak tűnsz. Most pedig még inkább az vagy. Na jó, holnap korán kell kelned a reggeliző csoport miatt, nekem pedig haza kell indulnom, hogy megsétáltassam az édes kis kutyánkat. Aludj jól, és legyenek boldog álmaid, szerelmem. Bár csak ez az alvás erősítő, gyógyító és békés lenne számodra, bár csak Isten csodákat tenne az agyadban és a testedben. Szeretlek. Kedves Dév, Ma a nap végére teljesen kimerültél két szabadtéri kirándulás és egy kőkemény fizikoterápiás foglalkozás után, ezért már ágyban vagy. Beszéltünk az előttünk álló izgalmas napokról, és megkérdezted, hogy vasárnap a szabadnapodon alhatnál-e otthon. Belesajdul a szívem, Istenem, de szeretném, ha otthon aludnál. Már kevesebb, mint két hét van hátra. Számolom a reggeleket, napokat, éjszakákat. Tudd, hogy nagyon szeretlek, és sehol sem lennék máshol szívesebben, mint itt, ebben a szobában, veled. Kedves Dév! Ma jó napunk volt. Délelőtt 10 tízkor Peterről és Jackivel felvettünk, és elvittünk a kedvenc éttermedbe egy vasárnapi villás reggelire. Olyan izgatott voltál, hogy kimozzulhatsz kicsit, ráadásul a kedvenc helyedre, és egy kicsit bolondosan és impulzívan beszéltél, de nem baj. Rendeltél egy turmixot elvitelre, ettél egy omlettet, aztán elsétáltunk a közelben lévő új lakásunkba. Nagyon örültem, hogy körbevezethettelek az új lakhelyünkön, és boldogan figyeltem, ahogy szemügyre veszed az ismerős tárgyainkat, a szeretett fotóinkat és a régi közös bútorainkat. De a legjobb az volt, hogy milyen boldogok voltatok Pennivel, amikor újra találkoztatok. Olyan izgatottan ugrott rád, hogy most karmolás nyomok vannak a karodon. Penni sírt, vinnyogott és nyaldosott, minden lehetséges módon kimutatta, hogy mennyire hiányoztál neki. Együtt elsétáltunk az új kutyafuttatóba, és felszetted utána a kutyapiszkot. Aztán visszajöttünk a lakásba, és talán ez volt számomra a nap legkedvesebb része. Nem csináltunk semmit, egyáltalán semmit, de ezt együtt csináltuk és otthon. Átöleltük egymást a kanapén, és az új lakásunkról beszélgettünk. Mindketten elbóbiskoltunk, és néha el is aludtunk, mindhárman, ha Pennit is beleszámítjuk. Még épp időben keltünk fel a látogatók érkezésére. Megjött a barátod, Stephen és a szüleid, majd Erin, Annabel, Will és Mike, Mary, Cooper. Boldog tombolt a lakásunkban, te pedig zajongó unoka öccseidet és unoka hugaidat. körbe Körbesétáltuk az új épületet, megnéztük a tetőn lévő pihenőhelyet és a napozó teraszt. A gyerekekkel elmentünk a kutyafuttatóba és játszottunk egy keveset a szabadban. Anabel többször is azzal próbálkozott, hogy a kutyafuttatóból felszedett kavicsokat a szájába gyömöszölje. Aztán hazajöttünk és pizzát rendeltünk, a lúmalnati titól. Olyan szép nap volt, olyan nagyon szép, hogy nem tudtam, hogy élem túl azt, hogy eltelt. Amikor eljött az idő, hogy visszamenjünk a rigbe, mindketten borzasztóan elszomorodtunk és sírtunk. A szüleid vezettek, mi pedig egész úton átöleltük egymást a hátsó ülésen. Próbáltam mindkettőnket emlékeztetni rá, hogy már csak két hét és kin leszel. Milyen fantasztikus érzés lesz minden nap együtt lenni. Sosem fordulhat elő többet, hogy ezt magától értetődőnek vesszük. Kedves Dév! Egy újabb hét kezdete az utolsó előttié. Ki kell bírnunk. Kezdesz egyre tudatosabb lenni, ami csodálatos dolog. De ahogy egyre tudatosabb vagy, elkezdtél kérdéseket feltenni, és rájönni annak súlyára, ami történt veled, ez pedig egy sor mély érzelmet vált ki belőled. Kedves Dév! Klissének hangzik, de tényleg napról napra javul az állapotod, és ezt nagyon izgalmas látni. Ma az apukáddal sorra vettétek a gyűrük ura összes szereplőjét. Kedves Dév! Ma egy újabb előre mutató napon vagyunk túl. John L. volt itt, aki csak azért repült ide egy napra, hogy meglátogasson. Bevoltál táblázva, mert holnap szabad napod van, ezért ma két fizikóterápiád és egy foglalkozási terápiád volt. A délutáni alvás helyett a szabadban sétáltunk. kivitte egy a tópartra, és leültünk a parkban. Estére teljesen kifulladtál. Miközben lefekvéshez készülöttél, megkérdezted, mi történt, és én újra átvettem az egész történetet veled, és olyan éberen is értően fogadtad, amiet még nem láttam tőled. Először jól fogadtad, és optimistán reagáltál, amikor felsoroltam az összes okot, amiért reménytelinek, büszkének és motiváltnak kell lenned. Tetszett neked, amikor azt mondtam, a szuperhősöm vagy. Lehúnytad a szemed. Aztán kinyitottad, majd felém fordultál. Az arc kifejezésed olyan merevés feszült volt, hogy tényleg azt gondoltam, csak ugratsz, és biztos évődni akarsz. Egész nap nagyon vicces és játékos hangulatban voltál, ezért megkérdeztem. Most hülyéskedsz, és rám akarod hozni a frászt, ugye? Azt hittem, viccelődsz, mert annyira szélsőséges volt az arc kifejezésed, amilyet még sohasem láttam nálad. De megráztad a fejed, nem, nem viccelsz. Felálltam, és odamentem az ágyadhoz, és megkérdeztem, mi a baj, és azt válaszoltad, félek. Így aztán újból beszélgetni kezdtünk a helyzetedről, és elmondtam, milyen sok ember van, aki melletted áll, támogat és kiáll érted, hogy soha nem leszel egyedül ezen az úton, hogy én itt vagyok melletted minden egyes lépésnél, és nem csak én, hanem az egész családod és az összes barátod is. Erre azt mondtad, hogy azért félsz, mert hétfőn a beszédterápiás csoportoddal a John Henko képületbe kell menned. Félsz abban a magas épületben lenni. Félsz attól, hogy felfelejtenek és leeshetsz a magasból. Ezért megkérdeztem, jobban érezni e magad, ha veled mennék, és azt mondtad igen, így én is veled tartok a John Henko képületbe hétfőn. Aztán elmeséltem egy történetet. Elmondtam neked, hogy minden éjjel, amikor te már alszol, mielőtt elhagyom a kórtermet, elmondok egy imát az ágyad mellett. Imádkozom Jézushoz, hogy tartson a tenyerén, és adjon neked nyugalmat, békét, reményt, derűt és gyógyulást. Imádkozom, hogy a Szentlélek hassa ezt a szobát, az agyad és a tested, valamint hihetetlen orvosaid értő és avatott kezét és lelkét. Imádkozom, hogy angyalok vigyázzák ágyadat egész éjszaka. Elmondtam neked, hogy Fargóból, Csikágóba egy időben repültünk, te mentő helikopteren, én pedig kereskedelmi áraton. Egész úton azért imádkoztam, hogy angyalok őrizzék gépedet, elárasztva téged kegyelemmel, békével és jó érzéssel, és tartsanak biztonságban. És tudom, hogy ott voltak mert az én gépem szörnyű turbulenciákba került, a tiedem pedig semmi ilyesmit nem tapasztaltak. Elmondtam neked, hogy hiszem, ez amiatt volt, hogy angyalok vezérelték a gépedet, simává tették az utadat, és továbbra is ezt teszik majd. Nekünk pedig továbbra is hinnünk kell. Ezt tetszett neked. Azt mondtad, hűha, mennyi mindenem mentem keresztül. Ami azt illeti, ez enyhe kifejezés mind arra, ami történt, de bíztató, hogy kimondtad. Azt mutatja, hogy feldolgozol és reflektálsz, értesz és reagálsz. Sok mindenem mentél keresztül, és ennek tudatában vagy.